ولا يرحقون نبل بطقري ان بيرس يدلي وجوههم نحو البيداء قطرون توروالي ولا زلا انسبقوا او لي اولئك اصحاب الجنه لا صاحبن او جنتي هم بيا خالدون او بل والذين كسبوا السيئات ارا كسان چې کسبه کړی دي دبدو انو جزاء السيئات الله ک اندازنه هغه ځای ده 90 په یو ده بډي یو په یو ده او ترخه او رشیدی به دوی او پټکړي به دوی له ځيلا خواره دوی ته بخواري رشیدی تک تو مخونه به لیولی او ناپاکو یو چماله هم نبي د دې د من الله د عذاب د خدای نه من عاصم شوق بچ کون کی عاصم من بچ کون کیو معنی اده مخونه به توري کانما اوخیت تبو وغشیت چاغستولې شبیدي قلب صد وغشیت په معنی دا سری د قلب صد دي ته وې چاغستولې شبیدي وجوههم مخون ددیدا قطعاً من الليل سو او زم تعال الترجمه کده د يخته عناي ته وې چاغشته شبیدي مخونه دي ته ټوټه د شپې نه دا توبلی ټوټه دا تاسل راکې دا مو نوی الک دا کې تو أنت د جمی شګه د جمدہ کې ته اتوند دا دا خو کې ته اتوند نه دی نو لپس د جمی دی ته ته جمدہ مپرت دا کنه کیا خدای دې وګور سونه لا علمیدہ کې تو أنت تی من الليل دشفی ابل دا چا ټوټه نو بیا په مبالغه څنګه راشه ټوټې کچې مبالغه راشه کنه ټوټې دشفی فالكون د دې شپې کې مسلمان خلکونه کې مسلمان چې تکتور دان تدور مخونه باندې وي نو لای کدان کسان چې دي مکه لجی اصحاب النار دې مستحق تو دي او هم بیا خالدون عمل نه پکوي شو ويوما وحق ب شکر یوما نحشرهم جميعاً طور فيت طور متام ثم نقول للذين اشرقوا عديان ممنغو یا کسان چې چکم پیګې مشرکان کوم مکانانکوم دا ولي منشوده الزمو کوم لازم شید د خپل ځا سره انتم مشرکان قم تاسوس تاسو خدایان نو دین وروشت الله وی فزجلنا نمنگ بتفرقہ وقی کو بینهم وبین المؤمنین اما بین د دې کې د مسلمانانو کې پلی سدلیل دی چې بینهم وبین المؤمنین وامتازو اليوم ایوح المجرمون وامتازو اليوم ایوح المجرمون بقشه دی او قانا شرکاؤهم او خدایان دا دی اوی بوی اعطا کم خدایان چی دی لکه عرصو چی دی اللہ بطاقتا نتخور کی وحیسا علیہ السلام وعزه علیہ السلام او ملائکو که خوگلام چی دا او خوز عقل دی او قانا شرکاؤهم او بوی خدایان دا دی کزیعاکل دی و کغیری عقل د جما کنتم نعبد تاسو یانا به کې چې زمونږه تاسو دون ولی د یانا غوري مفول د تاسو دون دي ما کنتم تعبدون یانا نوی تاسو چې عبادت زمون کو بلکې تاسو غ عبادت تحوا غائشاتو نفسان یو د شیاطینو کو ها دا کا شي نو پکا بالله نفس کافی دی الله شهیدا بیننا وبینکم ګواه سمون تاسو په مبا وین کې چې تاسو مونږه عبادت نه کوي مونږه خبرو چې تاسو زمونږه عبادت کوو دا دا بوتوي چې انکن نا تاکي سرو مونږه ان مخفبا دی مشکل دي سقرین ده پیل غافلون كلام لیکنه كلام تاکي دراگلي دي کنه او نه ده خو بیا و اورو بجا مقولي ان کو نا تا کی سرو مونگا ان عبادت کومстаў سره عبادت سان لا غپلین به خبر خبر نه چا مونږ ته کی عبادت کیو کنه ک اللہ په کوم ځایونه لکھا پد تک قزه پدی پروز د قیامت هونه لیکس دي اسم اشاره برای مکان اسم اشاره برای مکان او کله کله د زمان د پر ازي جامي شبي ديو شوحت دې کافيي چې کله کله د زمان د پر مرزي شريما نه هونه لیکه مکان تبلو امتحان لو کی بلا یبلو تبلو امتحان به والی امتحان به والی کله نفس کله شخص یو شخص ما ده انګي عمل اصل پچدلوانه کړی دی دا امتحان به خپل والی څنګه به امتحان والی چدده د عمل نافیدی کډوار دی پېښې انتحان دیوالی کنه چې دا عمل د تنفیذی نه پوتور کې کډوار دی زرن وروتور کې او ورود او غریب واه اس کې چې مجول شي غدا ال الله الله تا مولا هم الحق چاغا سری چاغا متصرف دی په حق سره چاغا مولا دی متولي متصرف دی په حق سره او دل ان هم ما کوي اترون او غائب به شه وینا چې کوم د دروغ غنډبی چې دا خدایان الله دې دې کی او څو ته پوښتکې سوال جوابونه په خپل کې چې جواب متعین دی قلت وای حضرت دا شپک دي تا چې مې یې چې تاسو روزي درکې مې نه سما د اسمان نه پباران ول ار دې رزق نه پناباته تو یو یو ټکي شو امن یملکو السما او څوک چې اختیار لري سمع خلق الاسماء د پیدا کولو د غوګونو نږدې تذو مجاددي یو مرسه یو مزف حدته او بل د مفرط په معنا د جمع دي ا رشوک تي یملکو چې دی یم دیخ اختیار لري الاسماء خلق الاسماء د پیدا کولو د اول انوار ادا پابا ایګا وه خلق الا سوا ده پیدا کول چې کوم دی د نظرونو نستر بل درین سوال ومن یخرج الحیا او څوک چې روباتی جمدي من المیت نمړینا وم یخرج المیت او روبا سی الله مړی من الحیا د جمدینا څالو رم وم من یدبر الامر بین الخلائق او څوک چې تدبیر دا ار یو کار کوي دبل جواب نشته به دغه وښته کڅ په څه یقولون الله پس یقولون هو الله په دې کې دی به اوچ الله کوون کړه تا کوولو کارونه یو خړې نه په خپل تو وته په نات ته کوه آیته کې چې ایمان لرولای الله په کوئی فزالکم الله دغه مو په کې کوون کړه السلام علیکم موسوب پتق صفات کوون کړه دا کارونه تاسو ته انشاء الله دې ربکم الحق دې کې او نقم ما احا نو چر به حقیقي دي شو نو د حقنا ما سبب باطلی کني او اما ذا سشهد پس حق نه ني نه دي الا ذلال مدر گونرایدا نه چاچي حق چ عبادت تقريد ديه خطا كو نه فضلال کې واقع ني نفع ان تاسو صرفون عن توحيد مع القيام البرهان کم جه تاسو ان اولي شعر توحيد نه شرک تا شرط د دې چ دليل پقايم ني الله په کوي شي کذالکا خير دي دا ذلي کافر دي حقت كلمه ربکا ثبتت و وجبت صحبه تشوه دا کلمه دا پرورد گاستا پا آئی که سانو باندی فسکو چه خارج دا دائرهن او کافر دی پاسکان دی آقا کلمه سدا دارا یا انہم اکلمه مدقه دا بلا ندا دوی لا اینون ور ایمان نرلی دا پینزم ده دا شپک خبر ماتا دی طبی دیکن او شپک سوالون ندی د پینزم سوال دی قلت وطوی چه حل من شرعی کائیکم اِس تِس اِس تدی ستان څه د خدایان نه ان قسب یبدأ الخلقا چې په ابتدا کې مخلوق پیدا کړی دي ثم یعيد او بیبی آدک یو کته وچدی په آدقول نکی ها به په داسین د مسلمان جواب دی اے په آدباندی بی تعنتا قول نکی ورنچ په ابتدا کې نو په آد په لادم شو څه لري عقيلي چې دی ابتدا د مخلوق وي چې ابتداء د مخلوق خدای کړی دا نه عاده په خام دا دغه خاصه دا نه چې عنایت کوي چې نه مني یعنی ابتداء گراني کې عاده ګرځي ابتداء گراني نو بددي جواب بل نشتا قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فان تعفقو کم زه ته په او کې نو تصربونی او کم زه تاسو اړهولی شه د توحیدنا شرکتا او داغش پگو دا مخل دی قل حل تو ایچه اهل اح من شرائکای کم ایستش ایستان صدا خدای انا من یهدی من یهدی ناس الحق اگر سوک چه دی خلقو تا هدایت قید عمر حق پترف پترف دا عمر حق مدعسی ندا قل اللہ ویچه اللہ یهدی فیگی هدایت کیلی الحق عمر حق تا فیگی خبر حق تا واللہ ابو گچھاپمایہ دی هغه څوک چې دی هدایت کئ خلقو ته بیگیل الح بیگی هدایت کی حتا احق احقو دタニ څنګه ترجمه لاله یک تر دی ان یتبع ان دد کا هغه لا یحیدی لا لا يحتدی دی لا سب لا يحید دی پاسر کے سنگر طالبوں لا يحید دی پاسر کے لا يحتدی دی اور نتی دان شو دال پدال کی مضغم شو ٹک دا بیلتکان ساکنن نرالا پما بین دہا کی حام ساکن دا او دالی مضغمم ساکن دی نپر ددد پی دیلتکار ساکنن و ساکن دا حر رکا حر رکا بلکس اندیو آسان خبر دي اصل کلا یحتدی چه دې خپل په سملار نه دي ا ما ګرځیو ټکشت دا ستاسو خدای په سملار یې نه خپل په سملار مگر دا را چې دې ته هدایيش او کړی شي یو مکان نه بل مکان ته یوس دته عبادت کوي په کوټه کې پوې کې بامبړ کېده کنه بامبړ د دې خپل بوتو عبادت کوي په کوټه کې نو چې کله ګرمي شوې دا سردم ګرمي شوې نو باټې راوځي اټق دې دقه ان يقضى له پوې کې کنه نو دا یو ځان بل سيته نقل شو دا د دې خدایان ديږي ابو زرعه دې په اړوي بي حضرتي او شريه واضحو وي چيال کلمانه خو اخرت پروت دي په کا پهل کې رغمانه خدای پرته دی یغبل او ته وی چې راغې مخکلی ما راغشتل کاندو زبرت دغه داسې دی چې خپل غصه دی ورکیشته خدای ولا کچې دا ته وسره مینه بیا پری خو شیخ پهلدین راضي به یو خبر بیا وستو که خیر ان شاء الله رب شغل دی او ناشته خبره کړي روڅو برازيخه نو ولسمه پرکه خوشا برازي انپا کویا هي وما كان هذا القران بعد ابتدائه او اور پښیوایا الا ينفدا نفما لكم سريتا صللا كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد سرنګي تاسو حکم حکم فاسد چې ترک د وحدت او اختيار د شرطي او الله په کوم چې خير به ما يتبع اتابیدای دې کې اکثردوی په عبادت تبوتانو کې الا زنا مگر سر په ګمان سری تقلید د آباو نا دی کنه دي تقلید د بو نو تقلید خو ګماني شې کنه اعزبیدای دې کې ان زنا لا یوګنی من الحق شیء د ابو جلالین کې به تا تراځي نو د دې په ګران دې ته په ځان پوي کخه زتا ته ترجمه کوم ګور ازمنګه زمو صلیدا د دې سن مالمگیچز ون لا یو ني نش پېد کولې حق لري او پټي سره د دې نه چې هر خبر واحد زمندي دي او قياس هم زمندي دي امن په مسلې ثابتو کنه ثابته مثبته ک خبر واحد زمندي دي زمندي کنه خبر درې قسم دي خبر واحد دي خبر مشهور دی او خبر متواتر دي نو دا غبا این یقین پیدا کئی او خبر واحد خو زون پیدا کئی او خیاش خویعا